21. Скомпрометований більш ніж за два роки після надання Лоріаною барчок кровного схвалення на таємну операцію шторму, і за рік після офіційного об'єднання Західної Америки з Мідмерикою, жнець Сидні Посуело за сніданком сидів навпроти жниці Анастасії, намагаючись вести її в курс справ у світі. І з кожним наступним шматком інформації в неї зменшувався апетит. Анастасія була не готова з'явитися у світі, де Годдард домінував над цілим континентом. Доки ми в Амазонії чинимо йому опір, розповів її Пусуело. Деякі південноамериканські регіони до нього приєдналися, а тепер я чую, що він робить серйозні пропозиції паназії. Посуело витер з рота залишки яєчного жовтка, і сітрі стало цікаво, як він міг мати апетит. Найкраще, що вона могла зробити, це рухати свою їжу по тарілці, намагаючись бути люб'язною. Вона вирішила, що це завжди саме так. Коли немислими перетворюється на норму, тебе це вже не приголомшує. Вона ніколи не хотіла такою стати. А чого ще він хоче і чого досі немає? Запитала вона. Він прибрав квоту на збирання, тож це має задовольнити його жагу до вбивства. І тепер він контролює п'ять північноамериканських регіонів замість лише одного. Цього має бути достатньо будь-кому. Пусуелло поблажливо посміхнувся, що її лише розлютила. «Ваша наївність потішна, Анастасія. Але правда полягає в тому, що влада заради влади – це всепоглинаюча залежність. Він може поглинути увесь світ і все одно залишиться незадоволеним». «Має бути спосіб його зупинити». Посуело знову усміхнувся. Цього разу не поблажливо, а позмовницьки. Це сподобалося їй значно більше. «Саме тут з'являєтеся ви. Повернення з мертвих жниці Анастасії приверне увагу людей». Це може навіть вдихнути життя у роздроблений і деморалізований старий лад. Тому, можливо, нам вдасться з ними поборотися. Сідра зітхнула і нервово поворухнула плечима. «А люди? Звичайні люди приймають зміни Годдарта?» «Для більшості людей жнецькі справи – це таємниця. Їхнє єдине бажання – це залишатися подалі від них і уникати збирання». «Але ж вони мають помічати, що відбувається і що він робить?» «Вони помічають, і загальне населення його боїться» але також поважає. А як щодо його масових збирань? Я певна, що тепер він збільшив їх кількість. Хіба це не турбує людей? Почувши це, Пусуело засмутився. Він обачно вибирає масові збирання, лише на не незахищені групи проти збирання, котрих не заперечує населення. Сітра поглянула на свою їжу. Вона боролася з бажанням жбурнути її об стіну лише для задоволення почути, як розбиваються тарілки. Цільові збирання не вперше з'явилися в історії. Однак у минулому Верховний Клинок за таке швидко карав винного. Але коли злочинцем був представник найвищої влади, то хто мав його зупинити? Саме Рован приносив смерть представникам влади, а Посуела навряд чи дозволить йому продовжувати це робити. Годдард буде знаходити дедалі більше незахищених груп населення, а доки люди будуть це приймати, він уникатиме відповідальності. «Але новини не такі гнітючі, як видається», – сказав їй Посуела. Якщо це якось вас розрадить, то ми в Амазонії й досі притримуємося духу заповіді женця, як і багато інших цитаделей. Ми припускаємо, що проти ідей та методів Годарда виступає приблизно половина світу, може й більше. Навіть в регіонах під його контролем є ті, хто б чинив йому супротив, як би могли. Якщо можете в таке повірити, то Ністи стали серйозним джерелом опору, відколи зібрали їхнього пророка». «Пророка?» Існують ті, хто вірить, що з ним продовжував спілкуватися Шторм, але яка зараз різниця? Тож усе грало на користь Годдарда. Саме цього боялася Марія. Цього всі боялися. Того, що жнець Азімов називав найгіршим з усіх можливих світів. Тепер Марія загинула, а Надія нині речовиняток. Згадуючи про жницю кюрі, вона відчула, як усередині починають виривати емоції, які вона досі стримувала. Останнім учинком Марії був перетунок Сітри Роуна, Справді самовідданий вчинок однієї з найдостойніших представниць ери смерті. А тепер вона загинула. Так, вже минуло кілька років, але гори Сітри досі було свіже та криваве. Вона відвернулася від Посуела, щоб витерти сльози, але щойно це зробила, як сльози перейшли у ридання, які вона навіть не намагалася контролювати. Посуела обійшов стола, щоб її втішити. Вона не хотіла, щоб він її такою бачив – але вона також знала, що біль це не те, що варто терпіти на самоті. Все гаразд, міуэнджо. заспокійливо й по батьківськи заговорив Посуело. Міуенджо, мій Янгол, португальське. Як ви вже сказали, надія не на своєму місці, і я вірю, що саме ви її знайдете. Міенджо, сказала вона. «Сидній, я нічий Янгол. О, але зараз якраз навпаки, сказав Посуело бо саме Янгола потребує світ, якщо ми збираємося колись знищити Годдарда. Сітра відпустила своє горе, а коли виснажилася, то загнала його назад, витираючи сльози. Вона потребувала цього моменту, мала попрощатися з Марією. І коли зробила це, то почувалася трішки інакше. Вперше з часу свого відродження вона менше почувалася Сітрою Террановою, а більше Жницею Анастасією. За два дні вона перебралася з центру відродження у безпечнішу локацію, котра виявилася старою фортецією на найсхіднішому узбережжі Амазонії. Це місце було водночас безлюдним і прекрасним завдяки своїй безлюдності. Це було наче жити в замку на поверхні місяця, якби місяцю пощастило мати океан. Сучасні зручності, поєднані з стародавніми кам'яними твердинями, робили це місце водночас комфортним і лячним. В її кімнаті було ліжко, гідне королеви, Пусуело проговорився, що Рован теж тут був, хоча його, напевно приймали не так по-королівськи. «Як він?» – запитала вона в Пусуело, намагаючись не видавати усієї своєї стурбованості. Пусуело щодня її навідував і проводив з нею багато часу, продовжуючи повідомляти про стан світу та все, що змінилося після затоплення ендури. «Про Рована піклоються відповідним чином», – сказав їй Пусуело. «Я особисто це проконтролював». Але ж він не тут з нами, а це означає, що ви й досі вважаєте його злочинцем. Увесь світ вважає його злочинцем, – мовив Пусуело. Ким його вважаю, я не маю значення. Для мене має. Пусуело не поспішав відповідати. Ваша оцінка рова даміша безперечно затьмарено коханням, мій Оанжо. А тому не цілком надійна. Однак і цілком ненадійною теж не є. Їй дозволили вільно пересуватися фортецею, але усюди за нею слідом ходив конвой. Вона досліджувала будівлю ніби з цікавості, але насправді просто шукала рована. Одним із її конвоїрів був недокучливий молодший жнець на ім'я Пейшота, який був так нею вражений, аж вона боялася, що він може спалахнути, якщо лише торкнеться її манті. Рухаючись крізь вологий простір, що раніше, мабуть, був старовинною загальною залею, вона просто мусила щось сказати, бо він просто стояв там біля кам'яних сходів, витріщаючись на кожен її рух. «Ти можеш просто зараз повернути свої очі назад на голову? Сказала вона йому. «Пробачте, Ваше честь. просто складно повірити, що я можу поглянути на справжню жницю Анастасію», – мовив Пейшота. «Ну, могти поглянути не означає, що тобі необхідно спершу витягнути очі з очниць. Пробачте, Ваше честь. цього більше не трапиться. Це й досі триває. Пробачте». Тепер Пейшота опустив очі долі, наче дивитися на неї було схожим на споглядання сонця. Це було майже так само жахливо, як витріщатися то це з таким безглуздим ставленням їй тепер доведеться змиритися. Їй було досить складно, коли вона була лише жницею. А тепер, коли вона була живою легендою, це вочевидь супроводжувалося новисінькою торбою нудотного благоговіння. «Якщо дозволити запитати?» – заговорив Пейшото, поки вони, як і багато інших до них, підіймалися вузькими спіральними сходами в нікуди. «Як це було? Тобі варто бути більш конкретним. Бути там під час затоплення ендори». Мовив він, дивитись, як вона йде на дно. Пробачте, я була занадто зайнята, намагаючись вижити, щоб робити фото. Роздратована цим питанням, сказала Сітра. Вибачте, коли це трапилось, я був лише учнем, відтоді Індура мене захоплювала. Я спілкувався з кількома врятованими тими, хто в ті останні хвилини вибрався на човні чи літаку. Вони казали, що це було вражаюче. Індура взагалі була вражаючим місцем. Мала визнати Анастасія? Ні, я мав на увазі затоплення. Я чув, що затоплення було вражаюче. Анастасія навіть не знала, що сказати, тож просто промовчала. А коли наступного разу побачила Пуссуело, то попросила, щоб Пейшото відіслала деінде. Після тижня в старій фортеці ситуація повернула в неочікуваному напрямку. Посеред ночі до кімнати Анастасії прийшов Пуссуело з кількома гвардійцями клинка і пробудив її зі ще одного сну без сновидінь. «Швидко одягайся, ми маємо нагайно поїхати», – сказав він. «Я буду швидкою зранку», – відповіла йому вона, роздратована, що її розбудили, і занадто затьмарена сном, щоб усвідомити всю серйозність ситуації. «Нас знайшли», – сказав їй посуело. «З'явилася делегація жінців із Північної Америки, і я запевняю тебе, що вони тут не для того, щоб знову привітати тебе у світі». Цього було більш ніж достатньо, щоб витягти її з ліжка. «Хто міг сказати?» Але вона знала відповідь, перш ніж сформулювала питання. «Жнець то? Коли йшлося про цього Дезграсадо, в тебе було значно більше перечуття. Я мав передбачити його наміри. Дезграсадо. Сволота. Португальська. Ви довірлива людина. Я дурень. Натягнувши свою мантію, вона помітила в кімнаті того, кого не бачили, коли прокинулася. Спершу вона вирішила, що це чоловік, але коли ця особа вийшла у світло, Анастасія усвідомила, що гість – це жінка. Чи ні? Кожна мить, кожна зміна світла змінювала враження. «Анастасія, це Джеріко Собераніс, капітан рятувального корабля, що тебе знайшов. Джеріко доставить тебе в безпечне місце». «А як щодо Рована?» – запитала Сітра. «Я зроблю для нього все, що зможу, але ти маєш іти». Рован прокинувся від звуку відмикання замка. На дворі ще було темно, це не було частиною його рутини. Місячне сяйво пробивалося крізь щелину у камені, кидаючи смугу світла на дальню стіну. Коли він засинав, місяць ще не піднявся, а судячи з кута, під яким падало світло, Рован підозрював, що незабаром почне світати. Він вдавав, що спить, доки кімната заповнювалася постатями. Вони заходили з темного коридору і знаходили шлях лише за допомогою тоненьких променів від ліхтарків. Рован мав перевагу, бо його очі вже призвичаюлися до темряви. Однак вони мали перевагу в кількості. Він залишався непорушним, ледь розплющивши очі. Достатньо, щоб бачити постаті крізь вії. Це була команда невідомих, але не зовсім. Першою ознакою того, що вони були непроханими гостями, була темрява і той факт, що один із них, здається, шукав вимикач. Хай ким вони були, але точно не знали, що світло в цій кімнаті і, напевно, в коридорі теж контролювалося віддалено з якоїсь іншої локації у фортеці. Тоді він помітив відблиск церемоніального кинджала, що гвардійці Клинка носили в себе на поясі. Але найбільш красномовними були дві постаті в мантіях, і той факт, що їхні вбрання були поцятковані коштовним камінням, що на мовзорі виблискувало в місячному сейві. «Розбудіть його!» – озвалася одна жниця. В неї був знайомий голос. Але це не мало значення. Коштовності на її манті означали, що вона була жницею нового порядку – послідовницею Годдарда. А це робило ворогом її та всіх її компаньонів. Коли над ним нахилився гвардієць, готуючись ляснути по обличчі, щоб розбудити, Роман потягнувся і схопив церемоніального кинжала, що висів у гвардійця Наталії. Він використав його не проти гвардійця, бо ніхто особливо не переживатиме, якщо тимчасово помре гвардієць. Натомість Роман напав із кинжалом на найближчого обвішаного коштовним камінням жінця. Не на жінку, яка говорила, а на того, хто був достатньо безрозсудним, щоб стати на відстані удару. Рован єдиним махом леза перерізав йому яремну вену, а тоді рвонув до дверей. Це спрацювало. Жнець почав волати, вертітися і заливатися кров'ю, створюючи чудове сум'яття. Всі присутні одразу заметушилися і не знали, чи нас доганяти Рована, чи допомагати помираючому жанцю. Рован знав, що це була битва за його життя. Світ вважав його монстром, який потопив ендуру. Йому розповіли досить мало деталей про те, як змінився світ, поки вони з сітрою лежали на дні океану. Але це він точно знав. Його лиходійство вбили в колективну свідомість людства, і вже не було надії це змінити. Йому здавалося, що в це вірив навіть шторм. Його єдиною надією була втеча. Поки він біг коридором, увімкнулося світло, що однаково допоможе і його переслідувачам, і йому. Він ніколи не виходив за межі своєї камери, тож не міг знати плану старовинної фортеці, котра була збудована явно не для втечі. Це в першу чергу був лабіринт, щоб заплутати будь-кого, хто в ньому опиниться. Спроба його зловити була дезорганізована і необдумана. Але якщо їм вдалося увімкнути світло, то це, напевно, означало, що в них був доступ до камер стеження і принаймні елементарна інформація про планування фортеці. Йому було досить просто розібратися з кількома першими гвардійцями та женцями, яких він зустрів. Хоча женці й тренувалися для бою, вони рідко виступали проти нападників з таким рівнем навичок убивства, як у Рована. А щодо гвардійців Клинка, то вони досить сильно нагадували декоративні кинджали. Стародавні камінні стіни, які впродовж незліченних сторіч не бачили крові, сьогодні добряче підживилися нею. Якби це була звичайна будівля, то Ровану було б значно простіше звідти втекти. Але Рован постійно опинявся в глухих коридорах. А що з Сітрою? Чи вони її вже схопили? Чи будуть ці жінці ставитися до неї краще, ніж до нього? Може, вона теж тікала цими коридорами? Можливо, він її знайде, і вони зможуть втекти разом. Саме ця думка його заохочувала і підживлювала, підгиняючи крізь кам'яний лабіринт. Після четвертого крученого глухого кута він повернув назад і побачив, що дорогу йому перекриває більше десятка гвардійців і женців. Він спробував крізь них пробитися. Але як би йому не хотілося вірити, що жнець Люцифер був незнищенним, але Рован даміш таким не був. В нього з руки висмикнула кинджал, а самого скрутили, силою вклали на підлогу, а руки скували занадто абсурдним металевим стримувальним пристроєм, щоб не бути реліквією ери смертності. Щойно він опинився в їхніх руках, підійшла жниця. Поверніть його обличчям до мене, наказала вона. Саме вона першою заговорила в камері. Певно, керувала цією операцією. Він лише віддалено її впізнав. Вона була не мідимериканською жницею, але Рован вже бачив її раніше. Всі, кого ти тут так жорстоко тимчасово вбив, будуть відроджені. Вона була так переповнена люттю і злобою, що говорячи, аж бризкала слиною. Їх відродять і вони проти тебе свідчитимуть. Якби я планував убити їх назавжди, то так би й зробив. Тим не менш, своїми сьогоднішніми злочинами ти заслужив на чисельні смерті. Ви маєте на увазі на додачу до вже заслужених мною смертей. Пробачте, але всі вони починають звиватися докупи. Це ще більше її розлютило, як він і планував. Не лише смерть. – сказала вона йому. – Але й біль! Надзвичайний біль, завдання якого за деяких конкретних умов затвердив панівний клинок Північної Америки, а твої умови потребують надзвичайно значного карального страждання. Його турбувала не згадка про біль, а ідея існування панівного клинка Північної Америки. – Тимчасово його вбити, щоб більше не створював проблем, – наказала вона одному з гвардійців. – Оживимо його пізніше. – Так, ваше світлосте. – Світлосте? – мовив Роман. Так зверталися лише до Верховних Клинків. Тоді він нарешті усвідомив, ким вона була. «Верховна Клинкиня Пікфорд з Західної Америки?» – недовірливо сказав він. «То Годдарт і ваш регіон теж контролює?» Її червоне обличчя дало йому відповідь. «Я б хотіла взагалі тебе не відроджувати!» – випалила Пікфорд. «Але це вирішувати не мені!» Тоді вона повернулася до гвардійців, які його отримали. «Нехай це буде без крові! На сьогодні більш ніж достатньо гармидору!» Тоді один із гвардійців зламав йому трахею, влаштовуючи ровано ще одну неприємну смерть у його довгому списку. Жнець Посуело дістав своє лезо з Піхов, щойно побачив жінців, які не були одягнуті в традиційній зеленій мантії амазонської цитеделі жінців. Неважливо, що застосування сили проти інших жінців було заборонене. Це було варте будь-якого покарання, що він може отримати. Але коли позаду інших жінців з'явилася верховна клинкіння Західної Америки – він передумав. Він швидко заховав назад своє лезо, але мав відбиватися за допомогою свого гострого язика. «Хто надав вам владу порушувати юрисдикцію Амазанійської цитаделі Жентів? суворо мовив він. «Нам не потрібен жодний дозвіл для затримання злочинця всесвітнього масштабу», – сказала Верховна клинкіня Пікфорд, керуючи своїм голосом з такою ж силою, як і мечем. «А хто надав вам владу його захищати?» «Ми його утримували, а не захищали». «Це ви так кажете?» «Ну він вже не ваша турбота. Контрольований нами амбудрон вже переніс його на наш літак». «Якщо ви це продовжите, то будуть наслідки», – пригрозив посуела. «Запевняю вас». «Та мені байдуже», – кинула Пікфорд. «Де жниця Анастасія?» «Вона не злочинниця». «Де вона?» «Не тут», – нарешті відповів їй посуела. А тоді з моруку вийшов той слимак Пайшото, який безперечно здав їх, щоб догодити Годдарду. «Він бреше!» – озвався Пайшото. «Вони тримають її в кімнаті в кінці цього коридору!» «Шукайте, скільки заманеться!» – мовив Посуело. «Але ви її не знайдете! Вона вже давно зникла!» Пікворд жестом показала іншим жінцям і гвардійцям клинка з її супроводу, щоб ті починали шукати. Вони потоком кинулися повз Посуело, зазираючи в кожну кімнату та нішу на своєму шляху. Він це дозволив, бо знав, що вони нічого не знайдуть. «Я вже повідомив Верховного клинка про ваше втручання!» – сказав Посуело. І щойно видали новий едикт. Будь-якого жінця Північної Америки, якого спіймають на території Амазонії, візьмуть у полон і змусять самозібратися. Ви не посмієте. Я пропоную вам забратися, перш ніж з'явиться підкріплення, щоб втілити едикт. І будьте такі добрі, передайте вашому так званому «панівному клинку», що в Амазонії не чекають ні на нього, ні на будь-якого іншого жінця-маріонетку, який працює від його імені. Пікворд гнівно на нього дивилася, але він не відступав Нарешті її холодний фасад, здається, спав. Тепер Посуела на мить побачив, що було за ним. Вона була стомлена, переможена. «Ну гаразд», – мовила вона. «Але повірте мені, якщо Годдард вирішив її знайти, він знайде». Після невдалих пошуків повернувся її почет, і вона наказала їм іти, але Посуела ще був не готовий її відпускати. «Мері, що з вами трапилося?» – запитав він, і було складно ігнорувати щире розчарування в його голосі. Хіба ще торік ви не говорили, що ніколи не віддасте Годарду своєї незалежності? А тепер погляньте на себе. Виконуйте його наказ на іншій півкулі. Мері, ви колись були високоповажною жінкою. Хорошою жницею. Я й досі хороша жниця, – сказала вона. Але часи змінилися. І якщо ми не змінимося разом з ними, то нас розтопче прийдешнє. Можете оце передати своєму верховному кланку. Тоді вона поглянула долу на мить, замикаючись у собі. Забагато друзів у цитаделі жінців Західної Америки вирішили самозібратися, але не приєднуватися до нового порядку Годдарда. Вони вважали це сміливою непокорою. Я вважаю це слабкістю. Я поклялася ніколи не бути слабкою. Тоді вона розвернулася і пішла геть. А довгий поділ її легкої шовкової мантії був занадто обтяжений опалами, щоб, як раніше, граційно розвиватися позаду. Тепер він просто волочився по землі. Посуело дозволив собі розслабитися лише коли пішла пікфорд. Дійшла звістка, що Анастасія з капітаном Соберанісом дісталися порту, і Спенс вже тікав у пітьму Атлантичного океану, як було тієї ночі, коли він витягнув із глибин сховища. Добрий капітан був винахідливим і заслуговував довіри. Посуело вірив, що Джеріко успішно таємно доставить Анастасію крізь океан до друзів, які краще подбають про її безпеку, ніж вдалося йому. А щодо хлопчини, то Пікфорд безперечно доставить його Годдарду. В Посуело були змішані почуття. Мін точно не знав, чи вірить твердженням Анастасії, що Роман невинний. Навіть якщо він не тупив ендуру, то прикінчив більше десятка жінців, а те, що заслуговували ті жінці на смерть, не мало значення. У світі не було місця лінчування ери смертності. Всі жінці могли з цим погодитися. А це означало, що, незважаючи на філософію, у світі не було верховного клинка, який дозволив би йому жити. Посуело вирішив, що було помилкою взагалі його відроджувати він мав повернути хлопця назад у сховище і занурити у глибини бо тепер панівний клинок з зрованим дамішем без жодної краплини милосердя заповіт дзвона дзвін знайшов собі притулок і засоби для існування в стародавньому аббатстві на північній околиці міста він розділив хліб і компанію з вірянином чеклоном і мучеником бо всі вони мали однаковий тембр зі дзвоном Таким чином, усі душі, високі і низькі, прийшли вшановувати його, доки він на весні свого життя сидів у колисці великого камертону, ділячись мудрістю та прородствами. Він ніколи не поринав зиму, бо сонце світить на нього значно яскравіше, ніж на будь-кого іншого. Всі радійте. Коментар Вікарія Симфонія Ось первинна згадка про те, що ми називаємо першим акордом. Вірянин, Чаклун і Мученик – це три архетипи, що утворюють світ. Лише дзвін міг об'єднати такі несумісні голоси в єдиний приємний для тона звук. Це також перша згадка про великий камертон, котрий визначили символічною характеристикою двох шляхів, котрі можна обрати в житті шлях гармонії чи шлях розладу. І дзвін і досі стоїть там, де розходяться шляхи, ваблячи нас до вічної гармонії. Аналіз Симфонії кодою. І знову симфонії вдався до загальних припущень, що роздувають факти. Можливо, ноти першого акорду відображають архетипи, але так само можливо, що вони відображають трьох конкретних осіб. Можливо, Чеклон був придворним артистом. Можливо, Мученик був лицарем, який боровся з вогнедишними чудовиськами, котрі за чутками існували в ті часи. Але, на мою думку, найбільш кричущим є те, що симфоній зневажив той факт, що дзвін, який сидить у колисці великого камертону навесні свого життя, це очевидний натяк на плодючість.